Esports del dia.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 Bona tarda, hola, què tal? Com esteu? Nosaltres un dia més som al vostre costat per explicar-vos tots els detalls sobre l'esport de la nostra ciutat i ho fem en aquest dimecres 19 de novembre. Ens trobem a l'Equador de la setmana, què tal? Com ho porteu? Ja esteu encarant amb força el cap de setmana? De ben segur que sí, i és que en un 3 i no res, quan obriu i tanqueu els ulls, tornarà a ser dissabte i ja arribaran totes aquestes activitats esportives de Mollet del Vallès i tots els partits i les jornades de competició que tancen ens agraden. Però abans que passi tot això, nosaltres hem de fer diversos programes. I en el programa d'avui dimecres dediquem els nostres minuts, com ja us vam explicar ahir, a parlar del Mollà Tocall Club, una entitat de la nostra ciutat que està tenint alguns problemes amb el seu primer equip, al que juga a Primera Nacional Catalana. I és que aquest equip, els nois que dirigia fins ara el tècnic Jordi Morote, atravessen un mal moment i han perdut tots els partits que han disputat pel moment en què va competició aquesta temporada. Es tracta de 8 partits en els que no han aconseguit sumar cap victòria. D'aquesta manera, i amb aquest context, l'entrenador, fins a l'entrenador d'aquest conjunt, va anunciar la setmana passada que renunciava al càrrec. I ara aquest equip l'està dirigint, per al moment, el coordinador d'aquesta entitat. De totes aquestes qüestions, en parlarem avui en el nostre programa, coneixerem com està la situació i també intentarem saber qui serà el substitut de Jordi Morote. Així que ja ho sabeu, de tot això i d'altres temes en parlem-ho bé aquí Esports al dia. Comencem. Com dèiem, parlem avui d'hoquei, okay, parlem del Mollet Hockey Club i us expliquem una mica com estan les coses per a aquest equip de la nostra ciutat. El conjunt, que fins ara entrenava en Jordi Morote i que juga Primera Nacional Catalana, diguem que no està passant pel seu millor moment. Ja la temporada passada va tenir alguns problemes quan estava liderat per José Luis Paramio, però sembla que amb l'arribada de Morote al vestidor les coses es van solucionar i els nois de la nostra ciutat van aconseguir salvar la categoria. Aquesta nova temporada, en canvi, les coses no han començat bé des del principi i pel moment, en les vuit jornades que portem de competició, els nois de la nostra ciutat encara no han aconseguit sumar ni una sola victòria. Tota aquesta situació és la que ha portat l'entrenador d'aquest conjunt, Jordi Morote, a anunciar la seva renúncia. La setmana passada coneixíem aquesta notícia tan sobtada que va agafar per sorpresa fins i tot al Mollet Hockey Club. I és que pel moment la persona que s'ha hagut de fer càrrecs d'aquest equip és en Marc Miranda, que és el coordinador. De totes formes, Miranda ja va anunciar la passada setmana que ell no vol ser l'entrenador d'aquest primer equip de la nostra ciutat. Per tant, els del Mollet Hockey Club hauran de buscar altres alternatives i ja s'han posat les piles, segons hem pogut saber. Per parlar d'aquestes qüestions, avui tenim amb nosaltres el Marc Miranda, que, com dèiem, és la persona que a hores d'ara s'està fent càrrec d'aquest primer equip del Mollet Hockey Club. Molt bona tarda, senyor Miranda. Podria parlar-nos una mica de com està la situació en aquesta entitat i en els vestidors d'aquest primer equip de la nostra ciutat? Home, doncs la veritat, encara que sembli mentira, els anims de l'equip estan molt bé, molt bé, i tot el contrari que, que es podria preveure, que l'equip es trenqués, que hi hagués mal ambient, t'asseguro que és tot el contrari, que hi ha molt bon ambient, molt bon ambient, és una pinya, que passa que... Hem tingut la mala sort de, de jugar amb els de i els partits que hauríem d'haver puntuat de perdre'ls en l'últim minut, els últims segons, com és el cas de Voltrega i el Tona. Però tot l altre eren partits que ja ens esperàvem no puntuar sempre, t'il·lusionar treure algun puntet, sempre confies, però bueno, no ha sigut així, res, res, seguir treballant. I... Tenim entès que aquesta decisió de renunciar a aquesta direcció del primer equip eh, va ser una decisió personal del senyor eh, Jordi Morote, però podria confirmar-nos si, doncs, per una altra banda, hi havia alguna mena de pressió per part de l'entitat o va ser simplement un, un tema unilateral d'aquest entrenador? No, la, la decisió ha sigut exclusivament del tècnic. El, la Junta i jo mateix confiàvem molt amb el, el Jordi Morote, però, mira, ha sigut una decisió seva personal, ja que respectar-la i no, no s'hi pot ser res. I pel que fa a l'entrenament d'aquest primer equip, eh, es farà càrrec vostè o hi haurà una altra persona? Com com organitzaran tot aquest tema? Eh, a l'haver-hi... A l'haver-hi de fer-nos de, de, de sorpresa la dimissió del Jordi, eh, em va tocar a mi, suposo que per responsabilitat, perquè és el que coordinava el em va tocar a mi portar-lo aquesta setmana, ja no primer entrenador, he estat aquesta setmana contactant amb, amb diversos entrenadors, N'hi ha, ha un, una contractació que està molt i molt avançada. De fet, eh, segurament avui, eh, sobre les 8 de la tarda, ja s'abrirà alguna cosa i probablement avui ja comenci aquest entrador, que és un entrador amb molt reconeixement a la màxima categoria i inclús a, a amb seleccions, també. No ens pot avançar el nom, imaginem. No, de moment, de moment no, de moment no ho puc dir. Vostè atribuïa aquest, aquests resultats negatius a la mala sort i sobretot, doncs, és a dir, amb els rivals que podríem considerar que haurien estat més equibles. Ens comentava que en els darrers minuts doncs havien perdut, que havia sigut una qüestió de mala sort. Realment, l'equip, aquest és el seu principal problema, la mala sort, o té altres problemes que s'han de solucionar? No, evidentment que la mala sort no, no és problema de mala sort, és una miqueta... Eh, qüestió de, una qüestió d'una miqueta de conducta eh, dins la pista, de d'agressivitat, sobretot de cuidar la defensa. Crec que no la l'estem cuidant com, com hauríem de, de cuidar-la, perquè cometem uns errors bastant bastant infantils. De fet, aquest partit que ja els vaig portar jo, no sé si dir-te, per exemple, que ja hem arribat més a nosaltres a porteria que ells, i no vam saber treure tot el suc perquè ens van deixar, perquè van utilitzar una defensa bastant agressiva i en canvi ells sí que, sí que van, treure, van treure bastant de patroli per les vegades que van, que van arribar i crec que és fruit de la defensa, ja que treballar-la crec que és una, una mica tova. I pel que fa a la possibilitat de fitxar nous jugadors, s'han plantejat alguna mena d'acció d'aquestes característiques? Sí, la veritat és que hi ha, hi ha uns noms sobre la taula i el que passa és que jo no puc fitxar-los perquè jo sí que tinc clar que no serà l'entrenador del primer equip i els hi vaig dir des del primer dia. I si avui eh, l'entrenador que té que venir ja segura que ve, ens hi ràpidament. De fet, la conversa que ja hem tingut hem. En jo li vaig oferir la possibilitat d'alguns noms i sí que sí, s'ha estat treballant amb, amb diversos noms. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per dedicar-nos a aquests minuts i de totes formes al llarg de la setmana potser tornem a fer-li una trucada perquè ens confirmi si finalment doncs, hi ha aquest canvi d'entrenador que s'espera. Molt bé, doncs moltes gràcies i ja, ja estaré atent a la vostra trucada. Ja ho heu sentit, això és el que ens explicava el coordinador d'aquesta entitat, en Marc Miranda, que és la persona que, com us dèiem, s'està fent càrrec d'aquest primer equip de la nostra ciutat, del Mollet Hockey Club, mentre no troben una persona que lideri aquest projecte. Uh, ja ho heu escoltat que es tracta d'un entrenador el que possiblement ocupi el càrrec que fins ara doncs, tenia en Jordi Morote, que té molta experiència i que fins i tot ha participat en seleccions. D'això doncs, ens tindrem més notícia i notícies al llarg d'aquests dies. I tan bon punt tinguem tota la informació referent a aquest tema. Us la farem saber a través de les zones de Ràdio Mollet del Vallès, com sempre. Doncs fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui dimecres 19 de novembre. Recordeu que tornarem a ser amb tots vosaltres demà d'Ixous amb més informació sobre l'esport de la nostra ciutat i que ho farem com més habitual a través d'aquesta emissora de Ràdio Mollet del Vallès. Així doncs ja ho sabeu que acabeu de passar un feliç dia i que vagi molt bé. Fins demà, aquí, a dos quarts. Esports del dia.